L'Assemblea etiana ha decidit sumar-se a la manifestació del moviment dels indignats del proper dissabte 15 d'octubre, coincidint amb el Global Revolution Day. De la indignació a l'acció, les nostres vides o els seus beneficis és el lema general de la convocatòria, tot i que des de l'Assemblea local es decidirà al llarg dels propers dies els missatges que vol difondre a través de les seves pancartes. Els indignats han assenyalat que aquest serà el primer acte d'una tardor calenta que preveu mobilitzacions en els sectors de la sanitat i l'educació. N'ha donat detalls un dels integrants de l'Assemblea de l'Assemblea de Tiana, molt Escaral. Vam dir que des de l'Assemblea de Tiana pues, que hi baixaríem i si algú tenia alguna proposta o ja si a nivell de campartes o algun tipus d'acció concreta, pues, aquesta setmana es va pensant i el dijous acabem de parlar-ne a la pròxima assemblea, que és dos dies abans de la mani, acabarem Hem de concretar si sí, com a Assemblea de Tiana fem algunes accions. Durant les vacances estivals i la festa major, el moviment dels indignats a de Tiana va patir una aturada, però la manifestació del proper dissabte a Barcelona els ha servit d'empenta per recuperar la convocatòria de cada dijous a la plaça de la Vila per debatre les accions que es poden emprendre per millorar el nostre entorn més proper. Un dels objectius més pròxims de l'Assemblea de Tiana és interessar-se per les retallades que estan afectant el centre d'atenció primària Montgat Tiana i les escoles. Però a més, que integrat, de l'Assemblea pot presentar propostes d'acció continuada en diferents àmbits, com, per exemple, el transport públic. L'activació de l'autostopisme com una eina a utilitzar, per exemple, per reduir, doncs, no cal baixar quatre persones en quatre cotxes, i diumenges i dissabtes no hi ha autobusos apena, es passen cada 50 minuts, i això és molt difícil de canviar-ho perquè depèn d'empreses privades i no sé què. Llavors està passant cada una d'accions micros perquè és aquesta la base, no?, uh, actuar aquí localment. El proper dijous 13 d'octubre, dos dies abans de la manifestació d'envi global, l'assemblea de Tiana es tornarà a reunir a partir de dos quarts de nou a la plaça de la Vila, tot i que de cara a les properes setmanes s'han decidit a buscar un altre emplaçament sota cobert per evitar el fred de la tardor.